مرحبا انا بي اورات رضی اللہ تعالی علیہ وسلم ما بین بیتی و من ریاض الجنہ فلا منبر علی حوجی یہ حدیث مبارک کی مسجد نبوی فضیلت سے کا نہ ذکر کی ما باینا بایتی و منبری روزت من ریاض الجنن زماز کور او دا منبر ترمیان زر علاقہ دا ما دا روزت من ریاض الجنن یو دا حقیقتن کتابی لنی دوین جنو خلق ویلو دا حقیقتن نی دا د غ ځای نه را منتفل شوي دی دا دی دو م دذا به منتفل کېږي جنته دا ضای چې دی نه دا منتقل کږي چا ته ته دا هم زننو خلکو کول کړه دی په تووج درې مدا ده چې دا تعویلاندي اگر څنګه ویل کی چې جنت د مومز او په دلان دی یا الجنتو تحت دلال السيوف جنت د سورې د تورې سورې د لان مین مطلب چې دا عمل شو کو کی هغه ته جنت ترلاسه کړي د مور خدمتو کی او دالنګ دې کمزونو جهاد وکړي دتوالا جنت سکی وار کی دغه ترته د دې د سوپرانه او حالت د ایمان یوازنده د زبان او فصولو کو او دی دې چې سیدی غیظ ذکر دی د دیو چې کدنسته دی غلط دی دا مطلب دی چې دې زل راشي او د په حالت د ایمان کې حاضرې و لګي نه به چې کمو ج ته ځي دا سببدل د ذخې د ژ بغیر ایمان نه نه کېي او میم بهبی وا میمبرې راته مییر یاددلجن نه بیا پسې ووا میمبرې الله حوزي بیا پهخوا کې یو خبره دا ده تبییر سلام د فجرې شری نه اعیشی کم کورو مطرمی حرابا کوری اسم دنبی صلی اللہ علیہ وسلم در دور میں حراب اوغا جوڑ دی اور اغیبانی لکلی دی اداد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو وقت میں حراب دی لیکن دانشد آغی وقت جوڑ دی خود دید نبی صلی اللہ علیہ وسلم ځای او خبره ده ارزانان خو را شوهفره ده مبر دی صحیح ده که نه او ځای چې کمنو را زاره نو داسې خو شوه ی شو خو په داس چېتهحت دی ټولاً پوي که نه دڅوک کو چې حد د ممس د لبیوي د نوبی دی سلام په دوول ک سر د ممس د حدو دیمبر نه تر داسې پورې دا زب او فټته شوه توول لمیم شو دیمبان نه آپ راله ق نه را پوڅوک اغایتا دیمبان سره آغا تهغ ل کېلی ده ډګه لګېلي د خلهري او د جل نه د ور اغه دا ولا کار دا چې موږ دې نړی تر هدفوی غریب نه کړی دا کار دې پني د ولا کاونده او تیسره چې عادت دې مو تزل او غلائی فرمای شي اپنو وی اغه لیکلي چې توله نبی عربه نبی سلام ختم قرر کړی او توله نه د مقررات کړه چې څومره زیات دا دې دې سره علاقه پداس باندې کی او به تراره په رضا کې کمند ونصې حاډ دې او ارځای چې کمندونو په څړې د ورڅ سره او یا به کې نه تاسو بدته په شي میلاوي شي دې وځنا هغه خو له حد شي او بدل شي هغه دای په وری حاډي ولا جنگ نه د ټوپړې راي دا غینا باہر چھ کم دا علماء کرامي او دا حدیثون دای قتلی و آغی چھ دم رضور نا لگی چھ خام خاری عزو الجنت ازشی زکر چاہی گلوی لانجیو اس کو بگدی رکی شدا دان لابدارن ناوکای لکا پو موبائل کی و تسری را اخلی اجازت پارا اخلی او پا کال کی اوزا لگا اجازت ملائی گی چھ کال کے دلگی را دی کمی دوبارہ پی نہ ملائی کوبد نمبر هواه سبا کینه ملنه هغه هغه دې کندنو بس د دې کنه څونو نه به د طولې سچوي غړي علاه تکیناسي کینې په اړه لا تکې دلام ته کندنو باغې دې باندې او یو خپل مغلا خنه دې دا ترات شي نو په طوله دې کندنو وهاد نه نه مقرر څومره پوری بازی نبیوی غیتیگی نداب و سر غیتیگی دی وانیم بری علا حوضی نبی علی سلام فرمائی که زمان این برچ ده نداب و حوض بانده دی زمان پا حوض دی نام زن خل کو بزایر حامل کرده که دا حوض دی لبدان دی و بیتر خبر علاله مطلب چه لکا سنگا نوخوز نزو با تقسیمو ما فضا دیزا اینا چه کمدنو جین دا اللہ رب العزت تقسیمی گی دا روحانیت شراب چه کمدنو دن تا تقسیمی گی لکا منظاہیری اوگو بانده نقیامت پر گرمائی کسن دن د ماتي مدار کار رحم الله تعالى فرماي دي په يلتا انل منبره ماورز القلوب الصافيه دي ودا اذهلنيا كما انل حوضه ماورز الاثباد الزاميه په حر القيامه د قيامت پرګرمه کې وا چې ګرونه ته کې وګباول به کاری مدارا شانتي کوم کم زلون جاهل <سؤال> وحلی <سؤال> وی داگی علاج چې کم ننو آراء دا نبی علی سلام د منبر ارشادات تی دا نبی علی سلام در منبر ارشادات تی در دیده نگایسی زلون در کم ننو خوری گی مطلق دستون قیامت در رضی در حوز کوسل او بس کل غاری ناغای د نبی علی سلام در منبر نه چه کم ارشادات وحرشی وی الا ريشادات چې کومنه سکی عاملي کی مدار حوضه کوثر ده نو دنیا حوضه کوثر دی او د اخرت حوضه کوثر دا اخرت حوضه کوثر نتیجه ده او د دنیا حوضه کوثر د سبب ده چې سبب په دې پر سبب باندې هغه کنده ملایي بممبره علی حوضه ان د ان ابن عمر خان رضی اللہ والسلام یا مسجد الاقبا مسجد الاقبا چې د مې دتون مسجد النبوی نه تقریبا چې د 3 کیلومتره فاصله کې او تم مسجد النبوی یاور دروازه 333 نمبر هغه سړک ګندر او وهار ګاډي مولاری مازی عقبات دي دوری یا دری یا ده نه او په سر سکمنو پدک غزبان نه ورسیدل په لید په پېدل روان شو راغلا ټول روډ نه پیاده خلک پاری دي دغه اکثر ځنه خلک اشراق وړاندې تارمنځو کې باندې د نبی کې په پېدل روان شو واټک پی او وندار شي او په ګاړو کې لړشي حال ته دیما دې کوبا فلاره کې کاکاګانو په مشر دېږي په خلکو باندې چي اسکي چاواله به کوم ناتې پیاده کې راشي چې لاګدانې مات کوم سکي میرا وی دی هغه کې نه ملایي په ګاډي کې او پیاده کې نه ملایي مزي خا را ګردا نبي عليه السلام اپ تا کې ويو دلال تاته نبي عليه السلام به خبرګی را ذکر ما دې نه سره یو جماعت داول کا بل ما هله کې جماعت جو شر هغه ما دې په نور جماعت نه لا نو دا دلته چې کمنو بلګيري او نبی رسول الله پاک یو ځل ما دې خبرګيري له سکیلو تو تاسو فکر کوو چې جماعت په بلر نیاز ورکات به کول ورورکات نبی فضیلت نبی رسول الله منور روایتونو کرا له عمره عمره فضیلت اور خلاق دی یا تیم از وقایع اور کل <سؤال> سب تن حرام تا و انتارتن پراکی بندارتن کلو بیا دتو کلو وستو سور کو مطلب موکی مناسب ګره کړیالو نه درې زری زادی دا حجاب او په دې له زرور نمبر نه کاراله واه سولې په یی رټاتې نبی رسول الله بچو ورټاتو کوه ورن وړ امامي بس تفريبيا چې هر برکاته چې کومنځه دي عمره راوستي دی او ثواب او عمره راځي چې هر ضرورت ته عمره په پريوشه په تسوره راځي او د دوره دغې سره عمره زه نه وینم چې یو په لاسه دلارش نو په دوزه ته ځکه چې اخصل کې نو یو صدا عمره ځني وي چې نو وجه سلام ګرځي نو تک عمره سلام ګرځي بیا څو چاري نو تک سره عمره په دیور دلګې دلې دا الله ورځ کې کومې نشته محمد رسول او دې کې یې معمولیت نینې وایو ټولې کې راځي روان دیو رسول الله تعالی په رسول الله صلی الله علیه وسلم احب البلاد الى الله محبوب زاینا او خيرونو کې محبوب احب البلاد الى الله دغه ګندنو مواظه کې محبوب یا مواضيع کې هغه مسجد نبوي او په بيطلا او مسجد اقصا نه دي الله ګرځې نه علاوه چې کوم مزمت کارا نو باندې کې افضل کې افضل ځای الله تا مساجد دي احب الولاد محبوب وبلاد کې دردا الله تا زمکري شوق ته دندنو په هغې سپتالونو شي دغه زو کې په دغه په ټولونو شي ذنباره تعالی پر اصل مار کی سوسی جوړ شي ذنباره په کور او دی رسي شي جوړ شي او پسونه باندې تاسو زو جوړ شي چې ورته ورنواله دی دا نه الله رب عزت په خپلي طریق کړه الله تذکری کی ویلاله د بغسدې کی تغیر paramount شي قه حب الولاده لله مساجد او قه حب الولاده لله صفها ما له مراله مغوزي هيك ضروري قسمونه د دنیا محبتونه په دياتي څومکه پايې د الله رب عزت مقابل و مخالف کی. دیو شو. او مخالف ستارهونه دي ديو جنا را مغوزو او په چوماکه د الله مطالق کارونه دي ديو جنا را سوشو مغوزو د چوما د جوړ او فزيلت ترکه ب باران الله مزاً شا سره لا لهزما جوړو ب لالهله و ب فیلجن نه باله مز د نوم د بارانناته ناموش د بانا د شوت د بانا او رالا د د خدممت دله لاله د پاه جوړو د بان لاله و بسم فجن نه الله بله جنت کې کورکې نوجهه منجن سلامل قال تاسرا من غدا الى المسير راحه سوچ چې سهار تک جمعہ تراره در دوی میګر دې بورګه جمعہ لگا نه یا سار بافرام دغه ما په زړه کې راسته دوستانه ترتیب کی سهار لپته چې ګندنن ځاله لاله کیږي نه راځي کنه من غدا الى المسير څار وخت جمعہ تراره یا ما خان جمعہ تراره نعت الله لهو نزله لهو جم د چار کور دیله کور دی د چې د سااری تممې راځینو شتهې په کاره ماخام کې چې کمونه د ماخام وړی په کاري که نه او ګور نه راجانهو کي یو د د زوال نه مخکې وای او د زواال نه واال نه مخې چا تهې مف کېږي لکه دا دا غ ده نشته چې د تاسوای او مبلله چې کنون د زوا نهروو عزیګری ما تعبیق خبره لکی دی نو غره حره نو مل ما نه الله رب عزت ندند الله پور پرادله د دین د دې شکل خاطر کړه کئ مسیح ور وولي الله ورسوله آد الله لو نزلوه من الجنه ار وکی الله دل رمل مسیح ار ده په جنت کې سور ساهرون و سور ما قامون دی دی لکادمنا لیکن یو سهارا رو معخام، ناچه سمرا سهارونا و سمرا معخامونا دیسه کی گئی ہیں، دی. آن اوی موسا علی شریق علی قرآن صلی اللہ علیہ وسلم، آدم الناس جنب اسفلات، آم آدوہم، و آب آدوہم مام والا صبح تے دل دی نجمعات تراجنی، نجمعات راکلو در ترغیب دیل گری کدر دل در ترغیب نرے، اور ول پونس ته نه لګی ته کورصه تاول نه لري د دیو سا خبره د پونسو مطلب دا دی کا ګرته شمات نه شي نه لري نو څه ته راځه جمعه ته راځه ورکه څه راغنمو جسو مرد لرن رازی دوم رائع اجر چنکم نرزیادتی دیکن شایر اللہ تعظیم ہم دے اور تعلق لئے انسانیت خرمنے فعاباد رم رچان و خبر شی سو بدر حبر شی و حلس چال و فیدوار کی سو بدر فیدوار لی و اللذی حددر اسفلات کم صلیجی د کی دماندر حد تاری رضي الله يوقي راځي چې انتظار کې وو چې زموږه پراندته هم شي نو د دې چې بلایم سرکار مې ده ځکه وي کې بیا حتا یصلي امام اعظم اعظم من الذي يصلي صليت ما نام داونه اگر زیات چې مونږ کې ودوشي او یې ما بلسته مو راځي ما په ور سپطاء جوډ کلی او ما دا له سبونو د کوبراځي دا څنګه باندې ور ور وایي دغه تاسو کې ور وایي او زملی دې ګلې جارو کاله خلپل پ حولا ما د جمعما کوې کورونه خاي شو زری نه خالی شو زما کې خالی شو ز مثبه کور د ژمان ل وو م لې وو صحی بیرا دوبلا چې را مونږه تاسو نو د اسلام او طریق الکې پاتې شي دا سره الله تعالی په قدرت سره کیدایږي حي دلدار کې نو وي وځه مسلمانان کمو د اسلام خوراور وځو نو کله جمعه تاسو شي ټول راځئ زی شي مې راغلم چې کومه شنه چې دا قابله سي بهرپ راستري نوچر په دشمن س کوي حمله کوي بیا یا رال فهغې کې نومون په خبرېږو او کالو په سترو په هغې به شي خبره شو د بهر م خوکومه ک را شي که نه دڅخ وشي دا دا اسلام خوراول بهداررو چې د دا اسلام د انګه شي حاله دپ حالل مضید خا سر کو نهدي اومات نه چا را, را <خالت البرکا وال المسجد> <خالت> اره بون آئین تقلل قرب الماضید جمعات تنیدیرہ منتقل شدان نبی علی سلام دورہ سدان ریوائل ماتدہ خبر ورسدلہ جتاز فرادت ہوئی شراج آئین تقلل قرب الماضید قالونا آمین رسول اللہ تاکارتنا ذا لکن کالا یا بنی سالما بیارکم تبتب و آتارکم ویجائی نبا نکلک شئی حق کا جائب آتی شئی تاکارتنا خدمون تو کوه تاروبم لیکلکی تاسو د پدونو نه کې لونا په لونا منډونو او کورالیکلکی تو کوه تاروبم لیکلکی ستاسو باندې د خپل وا ربیوره دغه په رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی صلی الله برمايلي مو پہتانی ذبریو او حدیث کې ورغولي دي بازتر تبوه تلاش قیده احادیثو کی نور بڑا توم میلوشی نبیاتی کتاب لکلشی که الکسال الموجی و تلیزل لله دعالا آغا خسال آغا قسلتنا شا بادا اللہ صور واجبی برزر خیامت کی بیا بلا یو یوولی کی تشریفیو کی زاوین بدا تبیازو خیما تا را دینا کتاب بچان کی مصانف علی الرحمت تشی اصو پرنه چې تمنو فائدې شي دا دغه به حاضر هي تهني هغه د ګنانو هغه کسانو مکفرت ولې زنو برځو وړلې هغه خلاصتونو په ادې سره الله غواو نه سکي معاف کړي ما راځم د دې دا سدا اونې والی راځم خپلین هغه خلاص چارو موجې وړي ذل الله تعالی چې تاسو مسافت کې درځم او روم روړم باندې څه جوړو او